Allah ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتووب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها o kulle muhdethetin bidha, o kulle bidhaetin dalale, o kulle dalaletin finnar. Vlazër të ndëruar gjemat, vëtëm Allahun e adhërojmë, dhe vëtëm prejti ndim e falje kërkojmë, i lutëmi Allahut, me emrat e ti të bukur, dhe me cilësit e ti të larta dhe të përso sura, të nëndihmoj Allahu dhul gjelal, në rrugëtimin tonë, Për të cilin me dëshirë dhe me vullnet Dhe pa imponim Dhe pa imponim në asë një kohë dhe në asë një qast E kemi zxedh për të adhuru Allahun gjelle gjelalu hu Për shëndetjit dhe shumë selamet I adresojmë për Muhammedin a.s. Vullen e pejgamberis Nuk ka pejgamber tjetër pas ti Derin e ditën e kataklizmes Dita e ma dhe lahëtaris Familjes e ti Shokëve ti dhe mbar besimtarve deri në at ditë kur do të takohemi inshallah. Takimi ynë është në hijen e Arshit të Allahut. Hije tjetër nuk ka pas hijes së Tij. Me iman dhe moral të mirë i mbietuam edhe sfidave të kohës. Ky është çka hyyn për të cilin sot do t'ju flas me emrin e Allahut Duljalal. Sot në këtë ditë të bekuar, në ditën më të veçuar Edhem të dalluar prej ditëve të tjera të javës, dita e xumë me bismillah e filloj këtë hutbe, duke u besterur në Allahun Dhul Xelal, i cili është i gjithdijshëm dhe i gjithmundshëm. Allahu Xalla Xalaluhu, do të njëjtën kohë për të bërë përpjekje më maksimale të mundshme, që t'ju bëj më dije juve xhamatin e nderuar, se rrugtimi ynë drejt kënaqësive të Allahut është i paraprir me pengesa dhe sprovat natyrave të ndryshme. Pra ndaj besimtarin sprovat e forcojnë, e kalitin, kurse të tjetrin e hamendin dhe në rudhu billa kërkojnë brojtje prej Allahut dikëndin e rëshqasin nga rruga e vërtet. Gjemat nuk është letë sëtë me funë, nuk është letë sëtë me ligjeru për të vërtetën, Për shkak se jetojmën në një kodh në një rrethon ku është e mbushur me plot kaose, me plot kriza, në një kodh ku jetimi duke jetuë e trubullt, kriza dhe kaose intelektuale, kriza dhe kaose morale, kriza dhe kaose ndrymeve të kritereve, ku çdo gjë e mirë dhe njerëzore duket e keqe dhe shmtuar. Kur çdo gjë e keqe dhe jo njerzore duket e mirë e kohës dhe e emancipimit të vetes së ti. Prandaj në emrin e Allahut, me mençuri, me maturri, por edhe me trimëri çakon me bismillah do ta do ta çëllojmë në emrin e Allahut Dhul Xelal. Muslimant duhet ta kupton një herë për gjithmonë se kanë mundsi vetëm kur janë besimtarë vërtet. të vërtetë. Muslimant duhen të shohin Vetëm kur janë si besimtarë të mirë, besimtarët dhe muslimanët mundën me u faktorizuar vetëm kur janë si besimtarë të vërtetë. Besim muslimanët mundën të gjejnë vend dhe hapësirë në historinë e njerëzish dhe historia i pranon për burra të mirë vetëm kur janë si besimtarë të mirë. Prandaj këtë rrethona që pëndai dikton përditshmëria juon. Populli Në vend se të jetë falendërues dhe mirnjës Allahut Dhul-Jelal, po e humb frymën e vet, po e humb identitetin e vet, po e humb përkatësinë e tij. Jemi duke u ushqirë për çdo ditë, në çdo gjë tjetër përveçse në atë që na kohije. Prandaj mendja është e trubulluar, prandaj i truri është duke u shpërla. Kultura dhe civilizimi i këtij populli është duke u zavantsuar dhe duke ju tjetërsuar për çdo ditë virtytet e këtij populli po i lihen harresës, madje nuk po i lejohet as historia ti ruan në sirtar të saj. Ky popull deri dje ishte më besimtar, ishte më i fortë, i besatuar në emrin e Allahut, i lidhur ngushtë me besimin e vet, që kur jetonte në mesin e të tjerëve, dallohej prezenca dhe ekzistenca e tij. Besa, menquria, fetaria, e këti populli e karakterizante në gjdo etap të kohës e ti, madje dhe të historisë e ti. Ndo shta jeta nuk ka qenë më komode, ndo shta jeta nuk ka qenë më luksoze, mirë po, ne e kemi kuptu se forca nuk vjen nga pasuria, forca nuk vjen nga paraja, forca nuk vjen nga statusy ynë, Por ajo vjen nga nënshtrimi ynë ndaj Allahut dhe përkushtimi ynë në rrugën e Allahut. Ky popull nuk do të duhej në asnjë kohë dhe në asnjë rrethon të harronte gjithatë luftë, gjithatë sakrificë, të harronte gjithatë vetfljejm që të mbietoje sfidave të kohës. E harruam çë Serbosllovi na masakroi, na vra ul, na plaçkiti, na apostroi, na mbylli, na sakatoi, na bëri të haruar në mesin e të gjallëve, por vetë Zoti na shpëtoi. Këti popull i nuk i ka hije, me harru vëllazrin, miqsin, dashurin, zemërjersin, faljen, afërsin. Lidhjet e ti nuk u zojnë të shndërrohen në lidhje biznesi dhe interesi. O popull, o millet, o qytetar, o jamatli, ne jemi popull i vogël. Nëse dëshirojmë ta sigurohemi dhe ta garantojmë në bjetesen ton, në mesin e popujve të mëdënje, ka mundësi vëtëm atëherë kur me fanatizmin më pozitiv, jemi më fëtarë në besimin ton, në qëndrimin ton, në identitetin, kulturën dhe civilizimin ton, për ndryshe, që është jemi duke imituartë të tjertë, jemi duke imituartë të tjertë mënyrë verbale, mëse dhe është zoti do të tjetërsohemi, mëse dhe është zoti do të tjetërsohemi, Do të ndryshohemi Mos e vashtë zoti Do të asimilohemi E krejt kjo vjen si pasoj E me kateve më dëgjeneruese Më shkatrimtare Që dy njaja dikujt për ambilësyt E dikën trurin për ja pasivizan Qëndruam dhe mbjetuam Sepse ishim besimtar Ishim besnik Ndaj njeri tjetrit Vam buk e uj E usolidarizuam 24 ur Betëm për shambu Qa mund me ba imani, morali, besa, dashuria nda i njeri tjetrit, të gjithë për një dhe një të gjithë për një për të gjithë, që ka mundu me ba, ju kujtoj, me 21 shkurt të vitit 1989-ës, kur minatorët tanë për 8 ditë dhe 8 netë, ja drevën të melet e shtetit e ishqë vëslavisë, sa që dëtëruan edhe kreret më të lartë të ishë federatës, të zbresin në minjerat e thëlsive të kësoj toke. Kjo tokë që në vetë përmban follsi, përmban pasuritë e mineraleve më të çmushme dhe të njohura ndërkombëtarisht, por e është e ujitne me tokë, me këtokë është e ujitne me ujin e Abdestit dhe kjo tokë është e dëshmuar me seçdën e të parëve ton, të cilët than subhana rabbil a'la, e detyruan edhe udhëhecin e, e ish-federatës ish-Jugosllavë tasojkoe të zbreshte në minjerat e trepçës ton por kjo të ndëruar vlazni, ata u trathuan, u spekuluan, por të një të nko kjo popull fitoj moralin, fitoj ngritje në ambicjeve dhe të një të një të nko moralet dhe ambicjet e kjo popullit lartësoshin prej një dite në ditën tjetër. është thënë dhe më vazhdimësi do të duhe i ta themi, do të thojmë edhe sotë, ajo për të cilin duhe ta themë se halali i gjyshve dhe i gjysheve tona kan diku në sukseset e përgjithshme dhe në arritjet tona kombëtare si për shembull Çobani dhe Kullosat Çobani e asoj kohe kurrë një herë Nuk e ja ka lejuve të vetës që baktit e ti të hynë në arën e tjetrit, dhe është për i zotit shpis, se a do duhej këtë tamel dhe këtë qumsht të përdoret për i zonjës së shtëpis, para se të dihet në shërbim dhe në hizmet, është për i qoboni se ku janë kulot baktit e ti, vetëm e vetëm që fmit dhe gratë dhe të gjithë ropë të shtëpis, mos të përdorin ushqim haram. Vlëzër të ndëruar, kjo vjenë, përshkak se e kemi obligim të përmendim se Allahu gjelle gjelalu hu ju tha benu Israelve, të cilin e citon imam Ahvedi në musnetin e ti i tha e, Allahu benu Israelve, i një i dha utitu radit une kur ndëgjohem, kur respektohem, urnatemi kur, kur jetësohem, une gëzohem e zoti thëtë wa i dha raditu barakt e kur une gëzohem atëher e zbres bërë qetin tim o lejse li bere këtini haje dhe nuk ka ku fi për bereqetin tim. Wa i dhe asit, edhe kur une muohën me kate, me katohet zotit, thejet urdni i zotit, thët Allahu gëdipt hidrohem, e kur une hidrohem, laënd dhe bëj malkim, e malkimi im e mërinë deri të shoku nëmër 7. E mërinë deri të pas arsi i nëmër 7. Gjdo vendë kujnë paracit mëkatet, e kanë shkatruën, Zdo zemër që e kanë kaplu, vetë se e kanë vërbu, Zdo popull që i ka përqafu më katët, Për vetë se e kanë poshtru, besa dhe i kanë nënçmu. Gjurëmët e më katëve, ndikojnë thellë në shpirtat, Në familje, në tokë, në detë, Më katët e devjojnë, e trubullojnë mendjen, Më katët e rebelojnë njeriun nga kryusivet, Më katët i largojnë dhe i shkatrojnë lidhjet tona farefisnore, Në vend se njerëzit të kenë se vape, E swapet që i lidhin ata me njëri tjetrin, ata kanë mëkate e mëkatet i largojnë dhe i tjetërsojnë dhe çndrimet e tyre i ndryshojnë. Por vëllezër të dashur, mëkatet po ndingojnë. Çerinia juaj po harxhon kohën, besa edhe pasuritë, duke shpenzuar para nëpër kazino. Haram duke mos menduar se si t'ja se se, se si ta blejnë një libër të ri, të cilin ende nuk e kemi lexuar. Shfranimi dhe immoraliteti ku da dhe gjdo të plëm të vendit të në kaprek, sepse koka e tërinive është stërmbush me filma, seriale, horora, të merre e krim, ku është ku hapur, shfaqet, kurvnia, ku instrumentalizohet edhe të merrohet mendja e zotëriut. Të ndëruar vëzërë, gjdo shërë dhe gjdo belarë, Vjen si pasoj e rebelimi ton Daj Allahut Gjelle Gjelalu hu Pra ndaj në përmjet me kato dhe gjunaheve Zoti Gjelle Gjelalu u shkatroj popuj Dhe zhdu ki civilizime dhe kulturat Natyrave të ndryshme Por ato si kur të shërbeni msim Për ne që në të këthejmi në rrugën e Zotit Dhe të kërkojmi mdihmen Dhe të kërkojmi forcen Që mënyrën më të mirë të mënshme Të i, i kalohim ato Në futi kur njëherë nuk kanë do Ajo në Ky popull që e përjetoj para njove, gjithat krism, gjithat hargjim, gjithat degenerim, gjithat poshtërsim, kjo faqe e dheut, ustërmbush me gjithat të të kqiat, bënë të mbindur se kjo vjen si pasoj e mos respektit të asaj që Zotin a kryoj dhe në daloj dhe në veqoj dhe në gradoj pra ndaj ne e nënqumuan vetë vetën tun, ndaj vetëm Zotin ka rahmetin e madh e me rahmetin e ti e ta i kalon hidrimin e ti. Të ndëruar vlëzër besimtarë, Njeriu prej salefet prej gjeneratave të para thoshte në katin që ja bëja Allahut evreja në sjelljen e gruas time dhe të kafshës tim. Prandaj thoshte sa më shumë që njeriu e rrit mëkatin në sytë e tij, aq më shumë zvogëllohet tek Allahu dhe sa më shumë që zvogëllohet në mëkatin syt e sytë e tij, aq më shumë rritet tek Allahu, sikur sot më thon kur ju ska na bë qka po të amërmendje se kemi bët diqka, absolutisht nuk kemi bët gjë, mirë po ju flasë nga koncepti islam, nga arsyja dhe nga e vërteta, se vërtet jënë prej kufit zotit Gjelle Gjelaluhu. Prandaj, me të drejtë kanë thonë të partë e muslimanve, mos e shika masën e me katit të vëpruar, por shika më dhështin e ati që i bëhet me katë. Kujt pja këthën fjallën ti, ti kënë për nënqmën, kënë për e refuzonë Kanë jetë duke në në qmu, a e dinë se kryusi ytë këtë nuk e dënë. Gjdo më katë, E provokon zbritjen e gjdo belaje Dhe gjdo tobe e largon dhe e pengon Gdo bela që gjindët në mesin tun Pra ndaj të partë të muslimanve Si që ishte Omer Bdun Abdullazizi Kur e pranaj dëtyren e khalifatit Në dinastin e me vidve Që udheqi me drejtsi Dhe udheqi me afërsi Dhe udheqi me trimni dhe me guzim Dhe me modestin dhe i besimtarve Dhe trimrin dhe i jo besimtarve Para se të pranaj dëtyren Ju tha muslimanve haptaz Islami khalifat ka ligje, regula dhe dispozita, kush vepranë si në bastyre, e ka plotsu besimin e ti, e kush vepranë si pas, e kush nuk i vepranë ato, a e ka paksu besimin e ti, thë të më dhashtë zoti ymer dhe jetë të gjatë do t'jamësoja juve praktikesh se cilat jenë regullat e ti. Të ndëruar vështirës, mqatet ndikojnë për ta humbur moralin, për ta humbur nderin dhe respektin, për ta zvogëluar ambicien e popullit. Njëri prej pejgamberve tek Benu Israile, Benu Israile me 10ra, 10ra pejgamber kanë pas në gjuhën e vet që i thirrsin njerëzit në tauhid, në fjalën e bukur la ilaha illallah, në virtyte për të cilat njerëzit harronin për shkak mqateve, më, më degeneruese dhe më shkatrëmtare, një herë prej herave, njëri prej pejgamberve në kohën e tij e kishte populli ti një ushtri të të tërën të armatosun dhe të solidarizuar dhe në gjendi ga të ishmerie për gjdo qasë dhe për gjdo ku. Mirë po ata në vend se të falenderonin Allahun dhe të ishin mirë njës në daj Zotit thanë Kush mundet neve më na mund dhe harruan me përmendimin dhe kërkesën që besimtari ka nevojë në vazhdimsi të kërkon për Allahut. Allahu xhelle xjalaluhu efrmzoi dhe i shpalli pejgamberit i tij asoj kohë dhe i tha, "Që arrit zemrimi im për shkak mend i majës suaj, për shkak rebelimit dhe kokfortësisë tuaj, për shkak nënçmimit dhe nënvlercimit që e bëni ndaj krijues ndaj Allahut, prandaj krijuesit të tyre, that zgjidhni nierën prej këtyre dënimeve ose do të robëroheni dhe do të bini nën autoritetin e një populli që nuk i beson Allahut ose do t'ju gllabëron smundja e përgjithshme ose do t'ju gllabëron vdekja dhe do të vdesni te gjithë në mënyrë kolektive. Shkoi pejgamberi i Zotit i tuboj popullin e tij dhe i u tha se kjo është masë ndëshkimi nga Zoti. Ata i than se ti je din më së mirti, se ti je pejgamber i Zotit. Tha ne kemi nënçmu, në kemi nën në vlerësu kemë provokuar dënimin a Allahut, Allahu e Allahut, atëher Allah e kërkoi pejgamberin e Zotit, kërkoi për Allahut, tha me robëri, nuk kemi dëshirë të nas provosh, sepse pushtuesit moralin janë në përkëmbim, fëmijët e gratë na i vrasin, tokën dhe pasurinë e patënshme na plaçkisin, andaj nuk pranojmë në tënko nuk e pranojnë as mungjen e përzgjedhshme e et, apo apo etja apo uria për të cilin Allahu Dhul-Jelal i kishte pasprovu, tha kërkohemi një vdekje e cila është kolektive, dhe për një ditë vdeshen 70000 dhe për një ditë vdeshen 70000. Imam Ahmedi në librin e tij Azud thot se Allahu ka thënë Aqëben leke jabë në Adem, që di është për ty, o birë Ademit, khalak tukë, o ta abudu gajri të kam krijuar në ty e ti pe adhurojn tjetërkan pas meje ruzat të tua o tash kur u siwajë të kam furnizuar e ti pe falëndëron ti kanë tjetër krahas me mua e të habbeu ilejke bin ni'am prandaj stop për shkak që të duë dhe të respektoj ti zbrit ti zbritet mirat dhe ti dha mirësit kurse ti kurse unë nuk kam nevojë për ty kurse ti në vend se të më duash mu më nënçmon nuk më don mundohsh dhe bën orvatë më poshtërsu, më mëkate e tiki nevoj për mu Barakallahu li vëlekom fil Qur'an il-azim wa nefa'ni wa ijakum bima fihi min al-ajati wa dhikri l-hakim e kulu qawli hadha astaghfirullahi li vëlekom wa lisairin mu'minine wa muslimin wa astaghfiruhu innahu huwa l-ghafur r-rahim El hamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawm al din ne perhapjen dhe perqendrimin e islamit ndar shqiptarve rëndësitë madhe paten vetit e çështës së islamit barazia dhe humanizmi te dhënat burim, burimore etnografike vërtetojnë se shqiptartë me përqafimin e fesë islame e freskuan, begatuan jetën dhe ambientin e tyre, me virtyte dhe me tradita të reja, nga se islami nuk kërkën të prej i tharëve të vetë, që ata talinin në anë traditën dhe t'ihumbnin t'i pare të tyre etnike, gjusore dhe komtare. Shqiptartë u bënë musliman, por nuk u bënën arabë, dhe nuk u bënë në Turqi, sepse kjo nuk është kërkesa islamit, edhepse sot e kësoj dite i përdorim shprejet islame, si që është fjala merhaba, si që është fjala es-salamu aleikum, ma dje atë shumë i kemi përdor dhe jemi duke i përdor, sa që edhe ato sot e kësoj dite të ngëllojnë shqiptarqe. O popull i dashur, Ju bëj me dje se nëse ti e respekton fejnë tënde dhe të tjertë kanë me të respektu Por nëse ti nuk je i respektu shumë ndaj islami tënd Dje si je i në nëvlerësuar dhe karshit tyre gjithmon të kemë kanë i dopt Muslimani e ka obligim të jeti fort Për shkak se muslimani është në kontakt vazhdu shumë me kryusin e ti është në vazhdimësi nuk ka nevoj për asni stimulus As për alkoal As për drogë, as për duhanë, as për muzikë Sepse e ko Kur'anin, sepse e ko Zotin Sepse e ko pe igamberin, sepse e ko me loset e Zotit Sepse e ko besimtarë dhezrit e ti Pra ndaj dhezrit e në ndër, të ndëruar Unë ju thraste gjithëve që ti opëm hapsir Për ti praktiku edhe për ti jetësu kërkesat e dinit tun Për ti bojkotu të gjitha ndalesat të cilat jenë të miren tun andaj do të shomi qartazi se ka fillu një jetë ere. Njerëzit e cilët e praktikuan këtë din, edhe me të drejt e mbjetuan qfarë dosë prove dhe pengeset e kohës, sepse ata ishin të mdhenje dhe flisnin shumë pak, por thënin shumë. Për shambull, i madhi, me pjatë kuptimin e fjalis, i madhi, i mani njerëzit i band të mdhenjë, dhe i band të dukën të shumë, dhe i band të jenë faktor në gjdo aspekt, prej tyre do të aveqojmë i sët Ahmed Delinë, i cili para 90 vjetëve të rëqë ja u tha shkjeve se gazeten nuk di me ledzu, por shka unë shumë mirë e nja. Për shambull, një bashkohor, një trim i madhë që e patë Balkonia, a e shte Alia Izetbegu, në Dejton në vitin niste, në 9 të pestës, kur unë në shkrua marvesha Dejtonit, ku mënyrë të pa barabartë, pa besimtartë dhe jo besimtartë, fjallën e kam sërboslavet, e fituan token e bostit që, që tradicionalisht nuk e kishin, edhe humben muslimat një pjesë të madhë të teritorit, tha Aliu Rahmet i po shpirti, kjo ndoshta nuk është po që e drejt, për është me e drejt se sa vazhdim i luftës, kur u këthy në Sarajev duke qajt, ju tha muslimanve nëse pytëm të këllohu, se përse kam në nshkru këtë marveshje, Un e kam përgjigjen afër kaç kam pas mundsi me bër rezistenc. Vëllezër të nderuar, krye komandonti legendar i ushtrisë lirëtorë të Kosovës, fliste shumë rrallë, por thoshte shumë. Thoshte, "Adem Yashari emanet popullit të tij i tha: "Shkoon mos i besoni. Kur sa i din me tradhtu, se na ka tradhtu dhe na ka mashtru, dhe sa herë që i kemi besu me tradhti, besimin na ka kthy." Imam Abdullah ibn Badis, i cili ka qenier prej dietarëve të mëdhej të Afrikës Veriore, thoshte para se të ndrante jetën në vitin 1940, tha, "Ather ku lam pasdore të kaluaren dhe vlerat tona shpirtërore, nuk na kishte frik askush. Kurse sot, kur ne po i kthehemi ithsarit ton, dhe vlerave tona shpirtërore, jemi në pozitë që dikush të na ket frikën deri dje ne ua ke shumë frikën atyre." Vëllezër të nderuar, Lidhja e Prizrenit u thëmelu dyherë, në vitin 1887 dhe në vitin 1942 dhe u mundua që t'i mbron vlerat dhe moralin dhe besimi dhe identitetin komtar këti vendi. Dhe njeri prej ideatorve kryesor të lidhës e dy të Prizrenit ishte Hoxha i Mirnjor, atë dhe tari qmuar dhe fetari i madh, Hoxha dhe Hafuzi Idris Fendi Gjilani. Pas një orvatje dhe pas një tradhti, para para pasice u shpërmboi lidhja e tij, e dharon tokat e shqiptarëve në sistemin komunist ateist, të poshtë rre kriminal Ai ruan në burg mpas një tradhtie që ju bë. Dhe i kërkanin Udbi aj asaj kohe që ti tregonte emrat e bashkëveprimtarëve të ti, ti tregonte shokët e ti, mirë po me një çendres heroike, me një burrni të papar, e cila buron tek nga imani i ti, nga zemra e ti, nga shpirti i flakt për ta mbrojtë njëri tjetrin, se ne kemi obligim parësor, për shkak se nuk i qesum vëllezrit tan dhe i mbrojmë me çdo kusht a i vlazër të ndëruar në fund u, u denua edhe u ekzekutua, i lidhur, i rahur brutalisht, mënyrë që njërë zorë dhe shta zarake, ja vendosin vlazër të ndëruar e luin trupin e ti të mirë dhe të bekuar, e luin me gaz dhe ja japin flaken dhe përse gjalli e kalin hoqen. Vlazër të ndëruar sistemi sërboslav përmbi se 45 vjetë U mundua ta shantazoj vdekjen edhe të jap kohë tjetër të vërtetës së vdekjes së imamit të bekuar. Dhe Fanse Hoxha ka bëu vet vrasje. Hoxha ka mbyt veten. Dhe ne e dimi se çdo musliman e din. Hoxha i cili Hoxha dhe besimtari dhe muslimani i cili kafrik Allahun në asnjë rrethon nuk pranon me hirë vetës, në asnjë rrethon nuk pranon me i gjë dorë për vetvetes tij, sepse gjensa jeta është vepër madhështore e Allahut dhe nuk ka drejt kush më mor këtë jetë për pas Allahut. Mirëpër po ne vitet e 1990s, kur u bojkotuan institucionet e përkashme të asojkuve dhe dolën dolën çështë e vërteta në mesin e tyre utbashve serbosllavë dhe kriminal, pas kaçën njëri prej utbashve shqipfalës i cili e e qëtë në shesh dhe e demaskon të vërtetën se si ka rjedh, se si ka përfundu jeta e hoqës i dris e fendi gjilani që i ka thonë atë ko thët pasi është ra shumë njër më brotale dhe më shtazarake i lidhur në komendur thët i ka ardhë urdhni për ser, prej serboslave është luj me gaz dhe është luj me benzin edhe para se t'ju vënohet floka me shkrepse e kanë pyetën edhe një herë apo tregon për emrat e bashkëveprimtarëve të, thot i lodh dhe i raskapitun, pa hanger e pa pi dhe i xhakosun kreç çdo plëm dhe çdo pjesë të trupit i tij, ka thon vetme veti duke i dhon Kurajo me një z shumë shumë të vogël sa të mendje kom dëgjua, tha tha për bëj njët për hir të Allahut. Me im brojt çuk tani Për e bëjnë jetë me imbrojt vlasnit e mi Dhe tha i thavetit Oho Gja Idris Hazreti Jahjaja Ka qelë maj fort se ti Se edhe Jahudit për zgjalli e kanë pre Këto ka qelë fjallë të ti Adhe Allahu akber Pas Gjitha sojvutje Nuk e len Allahu dhul gjelal Pa e të masku edhe në këtë bot Për fundimin e njerëzë vetë mirë Se Zoti ka dëshmu O in alaqibata lilmuttaqin wa vërtet perfundimi ju takon njerëzve të mirë. Dhe vjen një ditë në të cilën nuk ka më na kry punë, edhe nëse i kemi parën e botës. Dhe vjen një ditë në të cilën, nëse i tër njerëzimi është në anën tonë nuk ka më ndihmë as pak. Dhe vjen një ditë që do të çëndrojmë para Allahut, por nuk na bëjnë dobi as gjengaja jo çfarë kishëm këtë botë. Dhe vjeni dit, kur do të qëndrojmë para Allahut të zhveshur nga gjdo anë, prej gjdo fushë Asë nuk do të kemi famë, asë nuk do të kemi autoritet, asë nuk do të kemi pushtet Ma dje asë teshat në të rëpë nuk do të kemi të gjithë do të jemi lakureq Dhe vjeni dit, kur se cili do të i mjaftoj puna e ti Dhe vjeni dit, kur vetëm një gjë e përcakton suksesin ton Aja është gjendja e zemrës ton Jo mullajem fa umalun, wala buen belun I lëmen e të Allahe Bi këllbin selim Dita e cila nuk i bën dobi njerëse As pasurija, as femija Përve saj që li vjen me zemrë Të pasër të Allahut Zemra është forca Shtytje e shdëgje Qfar ne bëjmë Nëse shtytje e saj është e gabuar Atëherë tër mekanizmi për cilës Do të leviz në drejtimin e gabuar Zemrat në adit Nuk do t'jen tjetër vetësëm se Pas qërimi asoj qfar kemi bën në këtë botë Ato do t'janë imajh i ve pravetona Zamër e shëndosh është aja zamër e cila ka besim në Allahun E cila është mbushur me iman Dhe prinë për në rrugën e drejtë të Islamit Dhe dhjenë një ditë Kur njeri ut me zamër të shëndosh do t'i thuët Ja e jetë nëfësul mëtë me inne O njeri, o shpirt i qëtsuar Irgjei, ila rabbi ka radhja të mërdhije Këtho të zotë ytë i qetë dhe i knachur fatxhule fi ibadati dhe hyni në mesin e robve të mirë u dhulni jannati dhe hyn xhenetin tim elusum allah o allah o xhel qe allah mos na provon prej sot knatësitë të mëdha që ka premtuar për robët e tij di. është ditë e madhe dhe ditë e veçuar për neve besimtarve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 së vetëm me besim ka kuptim jeta e kësaj bote dhe do të kemi shpëtim nesër kur do dalim para Ti Jelle Jalaluhu o Zot i madh me gjithëta besimtar këtu që kemi ardhur për shkak ftesës tënde ti na ke thirrë o Allah dhe ne ty tu kemi përgjigj o Allah toka jone është fa luginat tona janë fa o Allah lumëntet ton kanë shterr O Allah mos na sprovë. Mos na sprovë me fatsi. Mos na sprovë me tërmet. Mos na sprovë me djegje që nuk kemi mundësi me i rezistojë ya Rabbul Alamin. O Allah ne jemi të vëxhë, e ti je i mah. Ne jemi të ligjë, shtuar e ti je i forcuar dhe i fuqishëm ya ja Rabbul Alamin. O Allah na përkrah dhe na mbështet dhe me imanaj zbukuro veprat tona ya ja Rabbul Alamin. اللهم من ارادنا وراد الاسلامنا فاشغله في نفسه اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والكافرين والمشركين الى يوم الدين اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيتهم منا فتوفه على الايمان والله زرت ندرور ايت ايت الى نياض زمر Nayab in kurajem se shpëtimin dhe fitoren dhe ngaddhnimin e kemi para duarve ton por duhet të punojm aj është ajeti 139 në surën Ali Imran wala tahinu wala tahzanu wa antum al a'luna in kuntum mu'minin mos u dobçohuni dhe mos u ligjtohuni se jeni më të lartët me kusht in kuntum mu'minin nëse jeni besimtar atëherë gjdo gjë e letë dhe e te i kalushme në amrën e ti do tjetë. Dhe e këjmës salë dhe pregatitme me falë forzën e gjumos.